Laugarren unitatea, a, familia eredu batzuk, bi. Emazteak, bi alabek eta laurok osatzen dugu gure familia. Umeei arretan diagoa eskaintzeko, honena bietako bat etxean geratzea zela pentsatu genuen, eta ni gelditu nintzen. Nahi nuelako gelditu nintzen, eta lantokian etzidaten inolako oztoporik ipini. Lan murrizketa, zortzi urteko aur baten legezko zaintza duen edon dezake. Gizon askok aukera hori dagoenik ere ez dakite. Beste batzuek ez dutenai, eta beste batzuek ezin dute. Guk ume bat hartu nahi genuen harreran. baina erabakia hartu aurretik gure biseme alabekin itzegin genuen. Egun gure familia bostok osatzen dugu. Sonia familia desegituratu batetik zetorren, bere gurasoak ezin zuten zain eta gure etxera irki zenean zorzi urte zituen. Eztan hasi behar arrera familia eta adopzioa. Arrera familian dagoen aurrak bere familia biologikoarekin lotura mantentzen du eta augar bizatea oso garrantzitsua da. Gure ustez, familia elkar duten eta proiektu bera duten bipertsonen arteko lotura da. Gaur gure familia, senarrak, semeak, Eta hiruro kosatzen dugu. Guk eske nuen ezkontzeko asmorik, baina umeak izanei genituela garbi geneukan eta horregatik ezkondu ginen. Guraso izateko hasieran adoptatzea pentsatu genuen, baina gero alokatutako sabelaren aukera egin genuen. Hemen ordea ez dago legestatua eta estatu batuetara jo genuen.